Dit is weer satrag en is so net na 8 Ek is William en met wat nou waar ek jou gaan help Om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan So sta nou op en gaan maak jou koffie ontbijt Nee frikkie nee, bier is nie ontbijt nie Koffie en beskyt of koffie en spek en eiers En gebreide sampioene of dalke borkie pap. So gemaak maak so iets en dan trek je jou dagboek nader So dat ek jou kan help met jou beplanning Nou beplanning is belangrijk want anders word niks gedoen nie Want terwijl jy alles recht krij, gaan ek jou help om dit sommer dans daans te doen. En ek speel vir jou vir Bok van Blerk se limoene, want is ontbijt en is voedzaam. Wat is dan nou lekkerder as een paar Lemoene sommer een in elke hand so vroeg in die ochend? Hmm. En dan speel ek ook vir jou vir Inexes, sy nieuw sensation, en Britney Spears, se baby one more time. Daar is een op die dorp Sy draak a kier op die sport. Sy rui f2-50 op geroeste fort Sy kind van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het kon geheim Van haar boerderij krui. En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil zo graag aan de voel Of jou kaalgaat paskes Of der die moeite waardes Ek sal het dit met dit moet proef Of het die botels kaf gedraaf nie wat graf Die hanne het begin een blak, soos, soos die lang gras leen wak Aan die bierpoed tot by die stoor Toe ja op jy oor, hoe hoor sy oor Toe ek weer sien, staan sy voor my, met algeweer gerig op my En ons kreeg bys my joule moende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 namoena en 'n perry Van Blerkse Lemoene en Inexces Se New Sensation en Britney Spears Se Baby One More Time En ek is William Minnick met Wat Nou Waar ek jou gaan help om jou week en naweek Se ontspanningsaktiviteite te beplan nou, Voor ek gaan kyk na wat daar alles Op die spuiskaart is vir die naweek Gaan ek eerst kyk na wat die Weer doen. Je moet toch weet Of jy binnemeers of buitemeers gaan wees En of jy min kleren of Baie kleren gaan aanheem. So kom ons Gaan kyk na die weer As ons oogvindige oorsig het Oor die weer van die land Kaapstad Is dit 18, 24 en 16 Durban 22, 22 en 25 Johannesburg 27, 22 en 24 Pretoria vandag so paar druppels reen Tegen in Baie warm 30, 24 en 26 En Soweto 28, 22 en 25 En dan gaan ons oor na die Ooskaap Geen reen vir die ooskaap nie. Temperatuurie Bishu 19, 30 en 29. Gramstad 17, 28 en 26. Port Elizabeth 18, 23 en 21. Queenstown 20, 29 en 32. En Uitenhaag 20, 30 en 26. Dan gaan ons na die vrystaat. Bloemfontein 26, 25 en 28. Botshabello 26 25 en 27 Kroonstad 27 25 en 26 Virginia 27 25 en 27 en welkom 26 25 en 26 Gauteng provinsie In Gauteng is daar slechts in Pretoria mos so 'n verdag, daai drie druppels reën. En uh, ons kyk na die temperatuur. Pannonie, 28, 23 en 25. Johannesburg, 27, 22 en 24. Pretoria, 30, 24 en 26. Soweto, 28, 22 en 25. En Tembisa, 28, 22 en 25. Kwaasloonatal, Durban, 22, 22 en 25 Newcastle, 20, 23 en 30 Pieter Maritsburg, 22, 26 en 35 Richards Bay, 22, 22 en 28 En Vryheid, 18, 19 en 29 Lampopo provinsie Louis Trigaard 25, 17 en 27 Mokopaan ook so twee druppels reen vir dag, 28, 24 en 27, Palaborwa, 28, 23 en 26, en Polokwani, 24, 19 en 26, Warmbad, 30, 25 en 27, en Pumalanga, Petel, 23, 22 en 25, en Balensle, 25, 24 en 26, Middelburg het ook so 3 druppels reen vir dag, 27, 23 en 26, Nelspryk 23, 20 en 28 en Witbank het ook so klomp druppels reen, 26, 22 en 24. Dit lyk my asof die somer reens nou beginne inkom daar by hulle en ek denk hulle het die reen baie nodig. Gaan na naar die Noordkaap. Oolsberg, 22, 27 en 28. De Aar, 24, 29 en 29. Kimberley, 27, 28 en 30. Appington 30, 32 en 33. En dan Warrenton, 27, 28 en 29. Dan gaan ons na Noordwest Provincie toe. Brits, 32, 25, 27. Clarensdorp 29 27 en 28, Mabato 32 25 en 27. Opnie 29 27 en 28, Potchefstroom 30 26 en 28, Rustenburg 32 25 en 27. En dan die laaste maar nie die minste die die Weskaap. Kaapstad 18 24 en 16, George 17 25 en 19. Noorderperl 2230 en 19 en Woester 21, en 24 Nou op daarie nood gaan kyk ons wat gaan aan met die motorfiets en motorgeesdriftige se wereld en ons begin met die bikers rallies en ons praat van die Simmeron Motorcycle National Rally wat plaasvind by Italapams, by Dr. Swanepoel Uh, en derde straat Montana Pretoria en dit vind plaas vanaf die 28e tot die 30 ste September en kan jy geloof daar die kost is, is gratis, so die ingang om daar uit te kom is gratis vir allemaal en dan kan jy jou badges koop tegen 30 rand elk so bring som jou tent, hulle sê jy kan ook gratis oorblij daar in jou tent, nou wat is nou lekkerder as om die einde van die maand so vir een nawek weg te gaan, soms so vir gratis En dan kan jy jou badge gaan koop, as baie meer geld wat jy oor het of vir jou te kan bier koop En die kost tallekies en al die dinges Om daar jou geld op te spandeer Dan die Diamond Rally Het vind plaas by Yonder in Kimberley In Kimberley Daar is het net gehoor lekker weer is daar in Kimberley En het vind plaas van die 28ste To die 30ste September En dit is heel dag aan die gang Kost is 130 grand per persoon Kinders onder 12 is gratis En 80 rand vir kinders tussen 12 en 16 jaar Hy is ook een Miss Diamond Donut kompetitie Kostalekies, kontankroeg en speelekies En hy is hy ook baie lekker prijse te wen Dan die Foreigner Motorcycle Club 40th Birthday and Reunion Dit vind plaas by Bloekompoort Resort Valdam, Suid-Afrika Dit vind ook van die 28e tot die 30e September plaas Kost is 200 rand per persoon Dit is hy as levendige muziek Herbie uh, maak daar levendige muziek En dan is hy ook Hy sê goedkoop drankies te koop Dees dag moet die mens jou vraag Wat is goedkoop Vandaag So as goedkoop drankies En dan lekker kostalekies en speelekies Dan die Picker Rally By Swartvlees Setsfield Caravan Park En dit vind plaas van die 28e To die 30e September Kost is 130, 180 rand En het sluit een metaal badge in So ook lewendige musiek, speletjies, kostaletjies, kroeg, En dan is daar Mispeker Rally, Mister en Misses Drift, Mister en Misses Burnout, Mister en Slow Ride. So dit klink daar 'n klomp pryse wat 'n mens daar kan wegloop mee en soos hope pret. Dan die Springbok Motorcycle Rally en ons het vandag gehoor ook die temperatuur is daar in die bo 30s. So dit gaan ook lekker warm wees daar die Springbok Motorcycle Ready, de Hoek Mountain Resort, wat um, vind plaas vanaf die 28e tot die 30e September, kost is 295 rand per persoon per naweek, kinders onder 13 is gratis, soos een lekker familie rally, geleentheid vir kinders ook, as een levendige orkest en DJ, en die wereldsport sal ook op die big screen vertoon word, so dit is daar, the best of all worlds, soos een lekker avontuur geleentheid, rides, vir kinders en vir die grootmense, en dan is ook lekker prijse om te kan wen, so dit is so lekker begin daar vir die schoolvakantie, en die Chosen Ones Day Joel, Lido Resort Root, 28 Jachtfontein Gauteng, op die 29 september is die aan die gang, kostes 70 grand, en dan sluit die metaal badge in, ook levendage muziek DJ Neville on Dex, sal daar speel, daar sal motorfietsgoedere ook verkoop word, so jy kan somaar bykie daar jou kiet, bykie opgradeer, kostaliekies, en dan jy dan word daar geen koelerbokse toegelaten, so jammer mynse, jy moet maar jou alkoholiese verversings, moet jy maar daar by die kroeg gaan koop. Na die second birthday bash by Riebeekstad Sportscentrum, van ook die 29. september vanaf 12 tot 11 uur die aand plaas, kostes as 30 grand per persoon, en het sluit bier of koeldrank in, en een materiehaal badge 20 grand te koop, so is ook een lekker groot klip by daar so, en het sê as kost en dat het, het ook lekker rugby en pool en al die ding is, dan die Elite Carnival Biker Joel, is die Elite Motorcycle Club in Lady Smith, en het vind plaas op die 29 september om 8 die ochend, en die kostes daar is gratis, so is groot massieve rit begin om 9 hier, Die naam van die rit is die Utokela per reid die dorp. De wense wat gaan deelneem sal ‘n badge gratis ontvang. Daar is lekker drankies te koop, kost muziek, lekker speelikies en prijse te wen. Alles in die guns van charity. Dan Moondogs annual day job is die cruise in in die harkie van die parkie in Brakpan. In dit vir dag om 10 uur die ochend kostes daar 60 rand en sluit die badge in en een shooter, dis moes hoe ons vir Brakpan ken, als gebeur daar met die shooter, en hulle sê, dis die prijs het te wens, die klip die lekkerste gees, en dan moet daar natuurlijk ook burnouts wees, en kostaliekies, en 'n biertuin, en as hy braai pakket, en 50 rand beskikbaar, en dan is hy levendige muziek, kindervermaak, shooter en oyster girls, lekker dag vol pret daas op, in Brakpan, dan die vader en son, Kenobi Hotel in die Ooskaap vind op die 30 september plaas 8 hier, en hulle spring weg om 8.30 die kost is, is 80 rand en die sluit een badge in as ook ontbuit, ban en chips so jy kan lekker daar by die beachfront die mense gaan ontmoet en saamrui met die bikers church na die hotel vir so lekker pa en sien geleentheid daar is min genoeg sulke geleenthede so die paas moet dit angryp om hulle sien so bykie uit te vat Dan die Valdam Rally By die Riz Ibiki Resort Denny'sville Van die 4de tot die 7de Oktober plaas Kost is 120 rand per persoon Lekke heeldag dag vermaak Strip shows met verskye Kunstenaars 150 rand Per persoon wat kamp En 100 rand per kar en kinders onder 18 is gratis En dan vir die Wheels of Steel Rally by die Wielhuis Pub in Veldruf Hy begin hiervan vir oogend 10 uurse kant af en dit is 60 rand toegang en 20 rand vir die badge. En dan ook hier in die redelinghuis, het hulle die redelinghuis Enduro, hy, as jy wil deelneem aan die offroad Enduro, moet jy al 7 uur vir oogend daar gewees het om aan te meld en 10 uur vir oogend spring die eerste mense weg. Daar gaan 2 uh, wheeler scrambler bikes wees en natuurlijk ook die quad bikes wat gaan deelneem. Ek het gisteren bykie gaan kyk na die route wat hulle gaan rij, en daar is baie, baie los sand, so die manne wat vandag gaan rij, moet hulle story ken, want selfs vir een volwheeler, gaan dit baie, baie moeilik wees, um, om op daar die pad te rij, ek het gister met een 4x4, uh, bakkie aangedurf, en dit was, die sand was redelijk los, en moeilik, om tegen die steiltes uit te gaan, so, ek gaan daar by een van die twee wees vandag, en, uh, die van julle wat my herkende daar, Kan sommer een selfie kom vat So dat het op die, die webwerf Haal by Facebook uh, Voor diegene wat nie weet hoe ek like Ek gaan die man wees met die Rotbearers colors op sy baie So dag sien ek een klomp van julle Daar so Maar voordat ons nou verder gaan Is het weer tijd vir 'n muziek En ek speel vir jou vir Coldplay met Adventure of a Lifetime Black Eyed Piece met Boom Boom Pau En Bass Hunter So All I Ever Wanted Gotta get that Gotta get that Gotta get that Gotta get that Gotta get that Gotta get that Gotta get that That That Yo, I got that hit to beat the block You can get that bass on below I got that rock and roll That future flow That digital spit Next level visual shit, I got that boom, how to beat bang I like that boom, boom, pow, them chickens jocking my style They try to cop my swagger, I'm on that next shit now I'm sold 3008, you sold 2000 or late I got that boom, boom, boom, that future boom, boom, boom Let me get it now Boom, boom, boom, gotta get that boom, boom, boom, gotta get that boom, boom, boom, gotta get that boom, boom, boom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 Skullplay met Adventure of a Lifetime en Black Eyed Peace met Boom Boom Pau en Bass Hunter met All I Ever Wanted en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse onspanningsactiviteite te beplan dit is nou beurt van die sportgeestdriftigers om nader te skuif en ons begins maar met Bergfiets Ritte, The Rock Stage of Race en Trail Fest in partnership met Pearlberg BMW So lekker geleentheid daar, strek die hele naweek en het al begin op die 28ste in Mamesbury Maar het begin nou by die Spice Route, vandag op die 29 september vanaf 7 uur vir ochend af is hy aan die gang A mountain bike single day, 48 km gaan vir jou 300 rand kost A hardloop, as hy wil gaan trail running doen, 21 km is 250 rand Die mountainbike Traverse begin en eindig 25 kilometer 140 rand En dan die mountainbike van Millie Traverse begin en eindig by die Spice Route 10 kilometer 80 rand En dan die 5 km ek denk dis meer my afstand op die stade van die gevecht Kinders mountainbike begin en eindig by die Spice Route is gratis Nee wat ek sien dit is sommer my afstand daai En dan morgen by Reeboks Kloof Vanaf 7 uur die ochend, kost is daar die 48 km mountainbike single day, is 300 rand, 10 km trail rand, begin en eindig in Reebokskloof, 140 rand, en die 5 km trail rand, begin en eindig in Reebokskloof, 80 rand, en die 2 km kinders obstacle trail rand, begin en eindig in Reebokskloof, en dit is gratis. So is een lekker nawek avontuur, somme hier soos die schoolvakantie begin, en dan kan jy nog fiks bly vir die fikse mense, wat wil gaan hardloop daar. Dan die CST Tires Belief Tjokkau Melterbike reis 2018. En het is by Northern Farm in Gauteng, en hy vind vir dag plaas, 29 September kostes, die 55 km is 250 rand, en die 25 km is 200 rand, en die 10 kilometer is 120 rand. Jy moet die reistek boord saambring, As jy het of jy moet 1 koop vir die dag vir 50 rand Want jou afstand en jou tyd gaan gemeet word daar met reistek Dan Sondela Mountain Bike Race in association with the Kijknet Buiten Expo Limpopo Vind plaas by Sondela Natuurreservaat in Limpopo En dit is op die 30ste September Kost is 45 km is 120 rand 20 km is 85 rand, 5 km is 25 rand En die 1 kilometer is 25 rand. Dan die rugby geestdriftig is. Karikap. 19 September om 5 uur die middag. Dis vanmiddag. WP tegen die Sharks. My twee favorite spans. WP is natuurlijk nummer 1 op my lysie. En dan die Sharks. So my 2 favorite spans gaan gedag gaan in Nieuwe Land. Tegen mykaar speel. So ek gee nie om wie wen nie. Beide kante wen ek vandag. So die WP is vir my die beste spelers, en die Sharks het vir my die beste goals, wat ons gaan entertain daar, ek dank die Sharks goals is vir my die beste, is beter as die WP goals, en, uh, maar ja, so vir is die dag vol entertainment daar op Nieuweland. En dan die springbok het in die Wallabies om 5.35, en dat is natuurlijk by golf, die Wild Coast Sun Betterball Golf Toernooi wat nog elke dag aan die gang is of elke naweek aan die gang is op 25 November by die Wild Coast Sun Country Club en die koste is 300 rand per persoon en sluit die balle in. En dan gaan kyk ons hom na die funksie by die Sun International by die Jackson Hall Van Woensdag, Vrydag en Saterdag plaas. Om 9 die aand en die intoegang daar is gratis En daar kan jy lekker luister na jazz, muziek en levendige orkest So daarna is waar nie jou vrou saamvat En uh, die grootpunt te verdien Dan die Tops et Spaar Beer Fest By die Grand West Casino in Kaapstad Vind van die 28e tot die 29 September plaas Kost is 175 rand per persoon Vanaf 12 uur middag tot 5 toe So is n lekker geleentheid daar Klomp bier om te gaan uitdrink Dit is die 18e jaar wat hulle dit vier So as lekker muziek en kos ook beskikbaar Dan Jim Carrey Die man met die rubber gesig en die rubber life Dit is best of ultimate gold, greatest heat toer. Vind ook met die Grand West Arena in Kaapstad plaas Vindag op die 29 september is 400 hand per persoon En jy moet dier compute ticket die kaarkie koop As jy vir Jim Carrey Daar wil sien in levende lywe. Dan die walvisfeest Hermanus, vanaf 28 september Tot 30 september Is het walvisfeest So is lekker baie vermaak daar En natuurlijk ook die heel belangrikste is Die walvisse wat Een mens gaan sien Nou voordat ek gaan oorgaan Om te kyk wat in die flieks aangaan Gaan ek gaan vir jou speel Vir Dennis Hardman Se Touch My Body En You Don't Own Me Van Grys So as jy nou Jou beplanning nie goed gedoen het nie Dan is die laaste liekie nou Wat jy gaan hoor van Vrouw Lief Nee, you don't own me En as jy jou beplanning nou goed gedoen het Jy het nou geluister wat ek sê en jou dagboek mooi beplan Dan is Touch My Body Die eerste een wat jy gaan hoor van Vrouw Lief So Geniet om Touch my body Make me feel like I'm excited She be She ain't with it though All because she got her own though Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broke You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me. She's the baddest, straight of vicious, texting her and asking her if she's alone and send some tense and She said, no, What? well, goddamn, Damn. she said, come over and see it for yourself. Never asking for your help, independent woman, Shan't for the show. No, no nah. she's the one, smoke with her until the... Ah! Stand up until we see the sun, and baddest ever, swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Yeah. Never borrow, she ain't never alone. That's when she told me she never, ever, ever, ever gonna be on. Ah! Dit was Denny Hartman met Touch My Body en Grace met You Don't Own Me Kom ons gaan kyk na nou wat in die fliks aan gaan die nawek Hier is jou laaste kans om jou nawek te red so dat jy Don't Own Me kan omdraai na a Touch My Body Dit is jou heel laaste kans As jy tot dis ver jou beplanning, jou gevaal het moet jy nou luister en notas maak Kom ons gaan kyk wat gaan die fliks aan die flieks, Johnny English strikes again Speel is hier nog een volger opvolg Van die Johnny English reeks Met Rowan Atkinson daar En ons weet hy is screw snags Dan Kevin Hartman speel in Night School Dit is ook in komedie Lekom like so ons gaan die somer somerso beginne inlag Dan is dit Afrikaanse fliek The Rekkie Dit is so een oorlogs aksiedrama Dit gaan hier, speel af hier in die ouda met die S.A.D. En die man is een rekkie en hy word verklaar as dood behind enemy lines En sy swanger vrou dink dat hy dood is en sy maan pa rou oor hom wat dood is En hy moet dan alleen terugkeer na Zuid-Afrika Want die regering besluit, hulle gaan nie hulle fout erken nie En hulle gaan hom nie help om hom uit te kry behind enemy lines nie So het klink na so'n aksie avontuur oorlog drama daar Dan Smallfoot uh, Small is so'n avontuur animatie komedie familie kinder reeks, wat jy daar kan gaan kyk en fliek wat jy die kinders en amal naartoe kan saamvat. Dan A Star is Born is ook so 'n muziek drama musical so dit is weer iets daar wat jy vir vrouw lief kan saamvat dit is soos ons praat van 'n chick fliek so like chick fliek om hulle haar saam te vat en een bykie sag te kry En dan natuurlijk die een waarvan baie van ons verlang wacht is Venom. Ons weet dat in die Spider-Man reeks het daar maar so'n swart uh, stikkie vloeistof het afgekomt van die spaceship af en hy het vir Spider-Man uh, beïnvloed dat Venom gemaakt word. Venom is half die swart gedeelte, die darkness side van Spider-Man en hy is so goed ontvang dat hy nou een hele Film gemaakt het oor Venom So Venom het nou begin speel Of gaan begin speel So dat so horror, sci-fi, riller Superhero, fliek Om daar te gaan kyk Maar ek denk nie, ten sy jou Vrouwlie van Gamer Girl Of Into Superheroes is Moet jy met daar die fliek alleen gaan kyk Samar die ouwens Want uh, hulle gaan dit dat nie waardeer nie vat Haal maar na Star is Born toe Dan Ellen Pakies Die Ellen Pakies story Um, ons allemaal weet van Ellen Pakies, wat so'n klompie jare terug haar sien was een tik verslaafde en hoe hy die huis onregeerbaar gemaakt het en hoe sy hem op die einde van die dag het sy self haar eie sien doodgemaak net om hom of om verlos te raak van hom en dan natuurlijk die hofzaak wat daarna gevolg is en ek denk amper en kans ek my recht onthoud dat sy onskuldig bevind is Maar ek is nie seker daar oor maar gaan kyk jy fliek, dan sal jy daar vir my kan sê Ellen van die Ellen Pakies story En op daar die nood het ons aan die einde gekom van hier die program Bly veilig vir die volgende week, moet nie dranken bestuur nie Die feestseisoen het begin al onder die weekstoepassers So hulle gaan in volle fors daar buiten wees om die dronkbestuurders te vang, en onthou, as jy dronkbestuur, dis jy wat, een ander gesin, of ander mense, gaan doodmaak, as jy een ongeluk maak, en gewoonlik is die dronkbestuurder, wat heel huids, aan die kant uitkom, en is die onskuldige gesin, wat die wette probeer gehoorzaam, wat dan dood is, of onskuldige kinders, wat in motors dood is, so rui veilig, moet nie dronk en bestuur nie, dis in die tyd van matriek afskyt, en, en, die jongkinders na die afterparties voel ook dat hulle kan dronkbestuur. So hou op om dit te doen, moet nie dit doen nie, moet nie jouself skuldig maak daar aan die want die verkeersmense en die politie gaan jou arresteer en jy gaan groot, groot, groot boetes opgelee word. En hulle praat deersdag van die dronkbestuur boete enig iets vanaf 30.000 rand af op. So Ek het die geld vir so'n klas boete nie, so ek sal maar eerder by die huis bly en by die huis drink. So wees veilig tot, sa tot woensdag, dis in 6 en 7, met Crime Time, waar ek vir jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en uh, dan weer volgende saterdag, dis in 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan. So ek gaan uitspeel met Riek Havok. En dit is precies wat ek nou gaan doen om my nawek te geniet So reek heb ek van Skylar Grey, geniet om yeah, They call me a menace They say that I'm cursed But something about me is making them jealous So listen and learn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 We die hard We live fast We die hard Against me We oh, die hard Die hard Ain't even ticked like a Rolex Cause I'm keeping a nuclear conscience I Fly like an atom bomb In the world, but there was conflict Hate that you need me, wanna destroy me But you can't, you're gonna deploy me in the end Better believe that I'ma be me, tell the best of me, I can smell your fear, the only reason that I'm here Is to make havoc that I'll change ya yeah, Maybe one day, but tomorrow That has saved her heart We move fast We die hard oh, oh, God knows me